واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرساله و ادى الامانه ونصح الامه و تركهم على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الهاده فصلوات ربي والسلامه عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحابته اجمعين ومن سلك طريقهم وابتدا بهديهم الى يوم الدين وبعد فلندعو ام الله تبارك وتعالى فلندعو كريوسين سومدوسين بيكتيرسين فورنيزوسين جيبسيس Falënderojmë Allahun Azza wa Jall i cili na ka plotësuar neve dinin Islam. Falënderojmë Allahun Tebaraka wa Teala i cili nuk na ne ka lënë në mungesë dhe zbrazësi në dinin Islam. Falënderojmë Allahun Azza wa Jall i cili në festën e mütëmave të dunyas, në festën e mütëmave të, të muslimanëve në ditën e bejramit Në ditë në dhjetë të dhjil hegjës ësë briti Allahu të baraka vë tala Kur pejgamberi aleyhi s-salatu v-salam ishte në haqjë në haqjë lam të mirës, ezbri të ajetin kur anor, në përmjet të cilit qartë rëgan i madhi Allah, se dine është të tëcuar oju musliman, alio me këmëll të lëkum, dinekum, o të mem të alejkum njëmëti, o radhi të lëkum ullë islam e dina, se doa plëtësova dine në juaj, se doa plëtësova fen e juaj, dhe jam ikna qërë që islamit të mbetët dhe tijetë, fe e juaj o ju njerëzë garansë prej Allahot e bare këva të ala blëzër mësliman se dini është plëtësuar dhe nuk ka më vend për zbrasti dhe nuk ka më vend për shtojës një dini në islam, a i dini cili ka zbrit për i gamberit alejhi salatu was salam a i kam betur i plëtësuar dhe i rumbullak i suar dhe do të mbet të si i tilë derin ditën e gjikimit me emrin Allahu të barëke vëtë ala Pasta i vlozër muslimon Fejistat janë prejnime tëve Të Allahu të barëke vëtë ala Për njerëzime në për gjuhësi Por edhe për nejeve muslimon të nëveçanti Fejistat janë prej ndjenjave gjithështë atyre gëzimeve të cilat i përjetën të gjdo popullë dhe i përjetën të gjdo fejë. Allahu Azza wa gjelë në ka tërguar në Kur'anën e madhruar se gjdo populli ka tërguar Allahu fejës të të ndryshme. Fëtë Allahu vëllikulli umetin gjalëna men seken hum nësikuhu dhe gjdo imet dhe gjdo populli u këmisil gani men seke u këmë i sielë diçka që ka veqohën prej fejeve të tjera së kërës është në ka sielë Allah vëzëvë gjelë namazin së është në ka sielë haqin ajërimin edhe festat e bajramet të cilat e ne i kemë në islam pra se cilu i met i ka të vetat dhe se cili populli pasan dhe i vazhdoan ato pasta i vlozër mësliman pasimi i të tjerve në festat e veta do të thot për njaj shmeria e tyre në i badetet të cilat i bojnë ata qoft edhe pjesrësht dhe kur dikush i për njajnë dikuj i pjesrësht gjegjësysht mërë pjes në gzimin e ndonjë i meti dhe ndonjë populli në festen e vetë qoft edhe si përfaqesisht a i dëëmës e ka përkra atë fejë, a i e ka dasht atë fejë, a i në shpyrtën e vetë, e ndjen një simpati dhe e ndjen një dashuri dhe e ndjen një knaqësi, më daja sa i theje më të cilën a i po i kryen atë obligime apo përmër po pjesë në festat e ati populli apo ati ümeti. Kjo është realitet dhe pa mëhuarë. Dhe se si që thuhet, kur e përkrahët dikant në një piesa Po pjesrish e për, përkrahët të rësish Pra të rësish për atërsi e blëzër mësliman Për i gamberi Allahu të barë ke vëtala Dhe para ti Kurani madhruar Ka sil argumentët të shumta Të cilat në të qortojnë Dhe në të hjekin vrejtje në rëndë Se kini kujdes o ju ümet O ju mësliman O ju të cilatin në hak ojë të cilët i një rëbë të Allahu të zëvëgjellë, të cilve u dën Allahu, të cilve u pranën Allahu lutjet, u apranën doan, u apranën fen, u apranën pun të mira dhe u shëpërblen për pun të mira, ojë të cilët për juve Allahu të zëvëgjellë, e ka pregadit gjenetin e shtrajt dhe të qmuar, kini kujdes dhe rujuni dhe mësi pasani ata të cilët, kan cin parajush mos m'smerrni pjesnë festat e tyre mos u lakmoni në fenë e tyre sepse feja jua është më e mira feja jua është më e plotë feja jua është ajo që meritoni të krenoheni dhe të mburreni me te. të fejet e tjera nuk kanë me çka krenohen dhe nuk kanë me çka mburren dhe ne tereq vrejtin pejgamberi alayhis salam sa i cili pasën ata në fenë e tyre në festat e tyre qoftë edhe bajramet qoftë edhe festat që i kanë a i është prej tyre dhe let ka kujdes se nuk ka ndihim prej Allahot dhe se do të rinjallët në eser bashk me ta në ditën e gjykimit, kur dalim para Allahot të ba rëke o të ala, sepse lazer mëslimën, festat të cilët i bëjnë të tjirë, s'paku qa kanë te, ka haram, kam ka të ndaj Allahot a zëvëgjel, sepse ose janë pjellë e mendjes të tyre, janë risi bidat që ata e kanë qitë, Allah nuk ja ka obliguar ose janë anulim dhe devijim i fesë të tyre, pro ka mënsime qene edhe anulim, ka mënsime qene edhe devijim fare jashtë asaj që kanë pretenduar pejgamert e tyre të kushdo qofshin, qartë qofshin i meti. Prej argumenteve të cilat na qortoj në rëndë dhe në të rjekim rejqen, kini kujdeso ju njerës dhe mëzbenin e ata që kanë ra i metet e ma hërshme dhe mësi pasërni ata, dhe të pejgamere alejhis selatu ose سلام لا تتبعون سنن من كان قبلكم حظوا القضوه بالقضوه حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن فتله الصلاه والسلام كيني ما يصارتا تاتيل كانجين بارايوش طلمون طلم فركم فركم سوتيه ده نسيه نيرت هاردوثس تجارنت كيني ما هيو يو Zdove për që e bojnë ata kom i duk ju e mirë Zdo pun që e veprojnë ata kom i duk ju e bukur dhe hjeshtme Dhe kini me veprojnë mësliman Dhe së hafti kanë thonë ja Resulullah E ke fjallën për jahudit dhe të kryshteret Ka thonë e kushtjetër për postyre Pasaj ka thonë a lehi salatu e selam La te ku mësatë të, të hatatekho dhe ummeti Me akhe dhe lkuruni shqibërën bi shqibër U dhe ra anbi dhe ra a. Nuk ka mu bëkja me e ti përderë sa i me e ti jam Do t'i pasojnë ata të cilët kanë qenë par atyre Plamëm plamë dhe peqik mi peqik Dhe hapëm hapë I kanë thonë ja Resulullah A ke për qëllim për Sjantë dhe Romakët Bizantin Kanë thonë për i njerëzve jonë ata Ata jenë piesë e madhe njerëzve Jo ata do t'i pasoni dhe kush tjetër për pëstyre Abdullah bin Amur i bin Asir radiallahu anu ka thonë A i cili fesën festat e qëfarve dhe i madhërën festat e tyre dhe i mërë pjesë me ta dhe i përngjana tyre në i badë dhe në adhërim Dere sa në zanë vdekja dhe vdësë i til, a i do të rinjallët bashkë me ta në ditën e gjikimit Do të jetë bashkë me ta, sepse i ka mërë dhruar feta festat e tyre, i ka mërë dhruar ato, i ka qmuar ato, ka mërë pjesën e to Dhe ashtu e ka në zanë vdekja dhe është rinjallë bashkë me ta Kinidron Allahu Ta'ala Azza wa Jalla, tutni Allahu Ta'ala Musliman, se ti shihni zan vdekë edhe juve edhe neve. Fat Allahu Azza wa Jalla, ole ntardon keu hud ole nasara hatta tattabi'a millatuhum, nuk kan me pajtuem me ty dhe nuk kan me nuk kan me qenë të kënaqur jehudit dhe kristtarët për derisa mos ta pasoj shenjën e tyre, për derisa mos punojë qysh punojnë ata. Qul innahu dallahu wal huda Po se hidaia te Allah, atë është ai hidaia e vërtetë, rruga e Allahut është ai rruga e vërtetë. Wa la ntabata huwa an ba dal ladhi jaaka min al-ilmi malika min Allahi mauli min waliin wa la naseer. Dhe nesër të pasën ata, po se çata kanë shtuën fe në fene vet dhe kanë hjekën fe në fene vet dhe kanë çitrisin fe në vet. Nesër të pasën ata dhe pasën festat e tjera, nuk ken ndihmë nga Allahu. Fshi durr për Allahut. Ta ka këthi e shpinën Allahu dhe nuk e kur qëtë për bashket Mësë prit për Allahot kur gjotë e bare kjo të ala Pasaj thët Allahu azze o gjel U mejet e walle humim kun fejne humin hum A i cili ponen me ata Dhe a i cili nëzita ta Dhe a i cili merë pjes në festat e tyre është prej tyre Pasaj thët pejga mire alehi salatu e salam من تشبه بقوم فهو منهم ايت لفنجانه تيره ايش متا و كثم الله عز وجل ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ذا مسبن سيكورساتات التي كانت برقا Sigurisht ata të cilët janë çà, sigurisht ata të cilët i kanë mohuar argumentet të cilat u kanë ardhur nga Allahu Azza wa Jell. Praktikëtarët e evrejt, të cilët evrej, na ka thon pejgamberi alayhi salatu wassalam, janë për çà, për mi 70 grupe, për mi 70 fraksione. Pra ju musliman, mos përçani, mos sipasani ata në atë rrugë të tyre, sepse këy janë mi përçari dhe përçaria janë në hidrim te Allahu te bareka wa taala. Dhe duke pas parasysh vëlla Zënë Musliman, demit, demit, atë se Allahu azza wa jalla ka krijuar njëriun, Beit Ademit, dhe edhe të beit Ademit, për kërkë krijesat e Allahut azza wa jall, të cilat annojnë nganjëra tjetra kur i përngjajn ato, kur janë në një rrugë, kur janë në një tipar i përngjënë atyrat dhe kanë dëshirë me një tjetrën me tjetrën, të cilat janë të njëjta, duke pas këtë parashysh, Allahu Azzeh u xhel na therë qbrejtësin e kujdesojë ju musliman, dhe mos i përngjani atyre që kanë qenë para jush, mos i përngjani atyre në ibadete, mos i përngjani atyre në adhyrimet e Allahut Azzeh u xhel dhe mundeni ti kundërshtoni ata në gjëdhja, mundeni ti kundërshtoni ata në gjëdhja, për atë arsye ka ardhur në Islam që është të shumë të të cilat, na ordhërën pejgamberi a.s. me i veprua në një mënyrë tjetër nga ata që kanë vepruar të kryshtarët dhe vrejtë, jo për tjetër, vetëm me i përmësmi për një atyre dhe vetëm me i kundrështu atyre. Pre tyre ka orë që është tja së fyrit, që është sënët me hangërë, ka thonë pejgamberi a.s. Faslu ma bejnës sijame na o sijame hlil kitab, e kellot o seharë. Dallimi mes asajrimit ton dhe asajrimit të krishterëve dhe të yahudive aty që kanë qenë para nesh është me hamurë së si fyrë, pra kundërshëtoni ata dhe më seleni pa hamurë së si fyrën. Pas të e thëtë a lejhi salatu vë selam, kur urdhëranë me shpejtue, iftarën mësë me vanuë, thëtë laje zalët di në vahëren, ma agjëllë në nasë lë fitre, le në lihude vë në saraj u akironë. Njerëzë të metë i janë në hajri, për dere sa nuk evanojnë iftarën, sepse të kryshtërë dhe vrejtë evanojnë iftarën. Pra Bon e iftarin heret bile bile edhe pa falakshamil me yher. Pastaj ka ndalue pe Igamberi alayhis salam me vanoi namazen e akshamit, me vanoi namazen e akshamit sepse ka than yahudit e vanoin namazen e tyre derisa të rrohet shumë. Pastaj ka ndalue alayhis selatu was salam me iajërua 2 dit pa ndërprer, pa bójë sy thërë dhe iftar sepse ka than atë bojë nesara të krishterët a do A gjëreni që ka urdhuruar Allahu azze o gjel, plësën e a gjërimi që ka urdhuruar Allahu dhe hanin natën, dhe pinit që ka urdhuruar Allahu të bareke vë të ala. Pastaj, pejga mëri a lejhissalatu vë selam, kërka arpune e zanit, kërka arpune e me mejthirë mëslimën të në namaz, kanë diskutuar me zveti mëslimën, se si të thjerën mëslimën, se, se si të regojnë atyre, të informojnë ata se ka hikohë e namazit, disa kanë fanë me rejë re një komunë Pejgamberi ka thënë jo, pejga jo se është çështja e yahudive, çështja e krishterëve, disa kanë thënë më mshon një burie, Pejgamberi ka thënë jo se buria është ibadet adhërim i yahudive, disa kanë thënë me zjarr, ka thënë jo se është ibadet i me xhusve i atyre zjarpotistave që adhurojnë zjarrin dhe kështu mërad, deri sa ka ardhë azanit, dhe ka me radh derisa ka ardhur çështja e zanet dhe kanë mësi shajër me thirr me ftu musliman të në namaz proks daja mund të sjutë xhamin kundër shtuat ata prej i badeteve është pra, prej dinit Allahu të zëvëgjel, me i kundërështu ata, ka arnin ga anë a pegamerit, a lehi salatë vë selam, se ka ndalu e më fal, duke qitu dur të në bel, sepse ka thona isha radi Allahu anha, është me kruha e pun, sepse të jahudit kur bojnë i badet, i që jesin duar të vetan i beli, dhe kështë të mëral, pra lazen mëslimën, Allahu të ba, reke o tala, ta ne ka plesu e neve dinin e vet, ne ka të Adhurimin tonë, festa tona Dhe ka thonë, o oh, ju mëslimën Në për në pegamerit a lejqis selam Ju i kini dy festa Dë bajramën që i quajmë ne Kurban bajramën që panafrohet Dhe bajramën të cilë ke milan Bajramën e fitër që pasër mësë Ramazanit Tira festa në islamën nuk kemë lazër mëslimën Dhe shdo fest jetër që e je festojnë mëslimën është haram, është mëkat Dhe se thamë është pjesë marje e adhurimit të jo besimtarve, kushdo që fshën ata, dhe ai cili një adhurim, cili adhërojn, i cili merr pjesë në adhirim me ata të cilët e adhurojnë jashtë Allahut azza wajel, ai ka fituar një hedhrim të Allahut, dhe të kafri nga Allahu se nëse nën vdekjet e ka vdekni një vdekje të keqe dhe ringjallet me atënjë dhe me atë vdekje që ka vdekë. Pastaj vëllazër musliman, Allahu azza wajel, ne ka sqaruar nevojën e ka qartuar çarta zë raportet se si të sillemi ndaj feve të tjera da i të kryshtarve dhe vrejve dhe për gjësi u metëve të tjera që se të si lëmi nda i tyre. Islam i lazer mëslimën i kalan të lirë të kryshtarve dhe vrej që të adhërojnë Allahë në zëvojgjel në atë mënyrë që ata mendojnë dhe pretendojnë se janë hak edhe përsa skanë të bëjnë me realitetin kur gja po për deres ashtë të pretendojnë janë të lirë dhe prej se ka ardhë Korani dhe prej se ka ardhë pejga meri a.s. Kur ty krishttarët nuk kanë pasur zëllim, kur ty krishttarë dhe evrejt nuk është ndaluar atyre drejta me adhuru Allahun azogjel dhe me festo festat e tyre por një gjëpë do të kemë parasysh, sepse që cindra, cindra vite dhe sa e sa shekuji, mëslimënët i ka lanë të lirë të kryshtar dhe vrejtë, si shëtanë ta adhorojnë Allahën në mnyrat e veta dhe ti festojnë festat, por kur asë njëherë në kanë marë pjesë mëslimën në adhorimet e tyre, në ibadetet e tyre, në ceremonit e tyre fetare. Kur asë njëherë mëslimët nuk kam marrë piesë, kanë qëndruhe largë atyre dhe o kanë të rrekë vrejtjen olemaja besimtarë, o kanë të rrekë vrejtjen dietartë besimtarëve të rëndëmë, kini dronë Allahut. Keni frik Allahun Azza wa Jall, mos shkoni na për kishë ku madhrohet Zoti në mënyrë të gabuar, mos shkoni na për faltore ku madhrohet Allahu Azza wa Jall në mënyrë të gabuar, mos merrni pjesë në veçantë në përfestat e tjera, leti festojnë ata festat e tjera, ne festojmë festat tona, ne kërkojmë për Allahut, me udhëzuar dhe ata, me drejtuar dhe ata, me shpëtuar dhe ata, dhe shpëtimi i tyre është nëse kthehen në Kur'an dhe Sunetin e pejgamberit aleyhi salatu vesselam. Një Allahot Azzajalë, mëse hëmpë një fene juaj, mëse hëmpë një këtë në uri vlazën mësilliman, sa i cili delë një këtu natë, delë një këtu dipë, për me madhruë festën e tyre, për me madhruë festat e tyre. Një një farë mënyre ka në nxmu e fene vetë, një një farë mënyre ka zgjësu fene vetë dhe ka madhruë e fene të tjereve. Fene të se në ka qi dorën i riutë dhe gojën i riutë, ju jo, Allahot dhe ju Isao A.S. Allahu është i pastër për asaj dhe Isa është i pastër për asaj, të cilët pretendojnë ata. Por kje dhro Allahu Azza wa Jall, krenëhom me fenëtonë dhe mos ukrenë, dhe mos nice e madhro fenë të tjerëve, se thati që në xhenem, ndërsa feja jote të çon në xhenet. Me fenëtonë kinit të fiton kënaçin Allahut Azza wa Jall, ndërsa me fenë të tjerëve fiton hidhrimin e Allahut te barekuhu te ala. Nuk fituohet vllazën musliman liria, nuk fituohet liria me me hidhrimin e Allahut perfituat me knacidin Allahu te bareku te ala secte muslimania btderi te nevet lekum dine ko wali edin ata kan fenevet ne kemi fen ton ne festoj festat tona ata le te festoj festat te veta tot nje Allahu te bareku te ala muslimane djem te yoi muslimane vajza te yoya me dal dhe me festo kuto festa mos si madhrani mos si dallani kuto net ndaj netve te tjera jan ne te njejta te rendemta shrzan ne kohen bne ibadet Beni estegfar sema spa hidhruat Allahu këtë ditë në këtë melë dhe kur zbradënimi Allahu te barekuhu te ala nuk i dallon te krishtër dhe musliman nuk i dallon te mir dhe te keq per dënimin Allah te perfshin te gjith Allah na haroj pe hidhrimit te ti ya rabbel alamin Allah na haroj pe hidhrimit te ti astagfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina min kulli dhanbin fastagfiruhu inne huwa al-gafurur rahim